قضا منو نیوړي من پر دې عليك به زوی کوي دا نمازې شه ملکه وارث فوبیا پر د متنوا دا خدای سره به نکاه نشو لکه د خپل زوی د خدای سره چی نکاه نکي شریعت د درې وانه رواج نه ماتې دا لوبه خبره په طبي خبره د سړی په سینې کې بزګون نه خدای به هم ذکر کړو دا دومره سرګند غلطه خبره چې تاسو کوی او چې څنګه دا غلا خبره د چې سینا کې کی د زغونو یو کوي او مدا رنگ دا نورم وغلطه خبره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دا کافرانو خبره ممانه په دې درې خبرو کې خبره ممانه مخکيوې کنه چې کافرانو او د منافقانو مشوره خبره پس مده ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه خدای نه دی ګرځول انسان لره د زغونو په ډاک کې پسینا کې دین استان فسینه کې د زلون نه ني و ما جالا ازواجکم الله تزاهرون من هنم امهاتکم نګر زول د خدای هغه خزه چې تاسو ته زهار کوي تاسو میند ان تاسو خزه تاسو مور کیږي نه پدی وینا سره چې په ما دا څه لکه د مور زمون په شریعت کې د دې د حکم لیک چار خزه تدوي کنه نو خزه خدادا خالی بنزدیکیږي چې کفاره ادا کړي که 파ره دا دشي يوم يا يومه ری بار دادي که يومه ری توفيق ني <مسکنان> نود بمه ياستي به پر لا پسير وجيني سي که بمه ياستر وجيني شي ني وينو به بشپيتو مسكينا ته دوده اور کوي دادا تيشته مي په 파ره پسهر كراناله والذين يظاهرون من <مسکنان> النساء ثم يعودون لما قالوا فتحيل رقبتن من قبل التماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل التماس فمن لم يستطعه فيتام 60 مسكينا نا خدای په حکم ذکر کړې نو خځه ده د خزرہ خدای نږدې کې دونم مخ کې بیا مړې یا زادې یا بدوم یا شپه پر لفسې روجی نشي کړه روجی نشي نو د مړه بوډۍ کمزوري نو بیا چي نو بیا بشپیتو مس کنه وروړې وك خو په خبره باندې خځه مور کیګی نه او د کافرانو دا رواج او کچا خځه دو ته دوي چې تپمالک نامور نه نا به ټوله مرده فار حرام نو خدای وایي خځه مور کیګی نه اوما جاله واه کوم نښ د ګرزلي د ستاسوښځې اللهظاهرونه منهن نه هغهښځې چې تاسو ور سره زهحار کوئ او مهات کوم من د ستااس هرار دغه الفاازو ته وي اوما جالله ادیا کوم مو بولې بیټ نه په ځینې ولی شوي زامن غ ستاسو زامن نووي دا دغهعلک وي چې خلکو نیلي ځان لپي اختان ور ته پزوینه ولې مارکټي خو دې ته وتی دا بلې خځې جوړې وکړم هم پټانه دي پورتو کې ورته څو ما جالا دیا کوم نګر زولې د خدای پاستاسو دا د خلی زامن ابنا کوم دا استاس زامن ندي هغه باندې یو حکم هم د شریعت نه دیبنا اغان نه د سړی زو کیږي نه د دوارس کیږي خځې سره نکاح کول شي تبته ستر او پردکه زمون وطن کې دی بعض خلک د قمقل روات کوي ماخه خانا نریخونو نو خانا نو مسطر سطر مصالح خلکو پرې خره وو ورکو اوس راتلی وې وې دامه پزوینې ما د دې کسان دې ساختمانه ما ته ادار ته یو حاجی د تل ترازم دا ښه شاندګه ولان نورو اړېزان لذوي کړو وې دامه پزوینې ما ته ادار ته چاوي دا څو یې چرواره مې د چتې دامه دی دې دا ستاسو دې ته پدې فګ دا روزان ته کنځل کې پردیالک باندې دا سماجوي د دسانت کنځلو په کونکړ او هغه خځې ته دیم کنځلو په پردیالک یو خو د میلی چاته یو یا بچي د افراشا خجدا خبره یو لک تزوویل چې دا زما زوی لري نو پردی زوی ځان لزوې کې مې دا په شریعت کې باندې قران شریف آیات ته پردی زوی زو کېګینا ټکتا وی وی پالالتو او کتربیاته پاکه مې د زامونو نه دی انست اوارسته نه ته وارث کې دی شي او دا غخذ سره نکام کول شي د زوی غخذ سره سره نکانه شي کولای ته او دا داسې زوی غخذ یې نه لري حضور پاکم زوی نه وله زید ابن حارسه آیات کې بدل ناراش مسجد آیات فراغه بس دا شی شو به به خپل پلاړه ته منسوبو زید ابن حارسه حضور پاک ولدا ترور لورمر کړي و اغې نکوه یې سربلهم غلام دی نه سبان حضور در اسمون ختمول چې د دین په اعتبار تقو پر ازګارته کتلی دی په نیک دې نیکته قاریز عالم نه نو داغه خبره یمنه لا خدای غیم یاند چې جوړ را نه وي ځکه چې دا د لوی خاندان وی دیوه د حضور پاک د ثرو لروه هغه داغو نه به چې هغه پرې خاو حضور پاک ته یې سیمځې پرې پریخو دا بیا حکم د راغې چې تیو چې خلکو د ذهن نهدارې واجو زي چې پنیی زی غنی اارې بدل او یاد بند را شيقد ضای من ها طوان ز ووجنا ک لیکلهکوون المون حارون چې وا یایم قو من هموته وکان مل الله مصولله صورتتې بدلله را شي نو خ وي اوما جاادیا کو بامننااکم. دا بللی شويعلکان دا ستاسو زامن نهدي په حقیقت کوې ذلكیکم پاو کوم بیااف کوم دا ستاسو زبانی خبرې په د حقیقې زو کېږي نه والله یا الحق خدای حق خبره کوي ی هو سیل اوغ تاسو طررحنمایی کوي د سلارې سلار داره چې نهښضا مور کږي په مور کې په مور وینا سره اونو پر دې زوی وی کی کیږي د پزوینې ولو ودو هم له آبایهم د غالکان یا دوي خپل پلانان او ته بلې پخپل پلانان یا د فلان کی زویا کدن مس تقوسم کی ودا فلان پلان کی زویا دامو یتي د نماز وی دي واخصه تو ان الله د انصاف طریقه د ځخه په قانون کې ذکرار چا سب په معلومی چې ته دا سماج وی دین دا خداګا سب خطا شو فعلم تعلموا آباءهم او کله او ماشم پلا در تنی مالم دبل ملک نارغلی تالوی کړي نو په اخوانکم فدین دا ستا سرونه دی په دین کې دا ويا دا سما په دین کې ورور دی او موالیکم او دوستان دي ستاس دا سه مالام دي مالا دوستم وای نامي دوستي دا مې ورور دی خدا بنا چي دا مې دی او که په خطا در نه ویل شنو خیر دی خو بیا ونه رکا عادت بدلیدل एकदम ګرانی والسه علیکم جوناون نشته د په تاسوڅګونه تمه ښتاتونې ی پاغ الفاازو کې چې تاسو پې ختا شي په ختا مو یاره چې وی م دی خ بیا تو بسسته پار دا ما تعام مد پلووب کوم خدای پاک تاسو پارې خبرو چې قتن کوي زړستاسو قتنې کوو پهدي به مسی وکانه الله او غفو خدای خو ډیرې خربانانه دی او بفون کې خطا درته معاف کړئ <coughs> خو قستان موای اوس دا حضورې پارت اوف د پارت وی دا, دا کار ترانو منافقانو خبره مو منه او دا درې ریواجو نه مو منه دا درې ریواجو نه اوس خدای مسلمانانو ته وی چې دا پیغمبر تاسو ته سوای دیس تاسو د اعظم مستاسو د پاره زیات خیر کواله یعنی هر انسان که خپل, خپل, خیر خپل خیر نفس خیرخوا غنی کنه چې ته تزلس و یاګه کوي او د خپل ځان خپل ځیم څو دم را خیرخوا نه لکه خپل ځان چې خیرخوا غنی نو خدای وي نه پیغمبر تاسو تستاسو د نفس نه زیات خیرخوا لري ځکه نفس پر تداسه خبرو کی چې ته به د خیرخوا غنی هغه به پیغام کیو چې نفس پر تدا وځي او پکراواله د سړی پیوله پیغمبر د توینه نه کم یو دی خېفاش نفس پر تدا سي و چې په موچوي چې بس دا دا خبره پریدا پیغمبرتاینا نفس, نفس پر جنگ تا وای چې نفس پر په پردي حرام مال نو نفس زیات خیر خاصړی غني نو خدای وای ګور پیغمبرتا ستا ستا سدا نفس نزیات خیر کواله د خبره مانه ان نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر ډیر خیر دی د مؤمنان عطا ډیر نزيدی مسلمانان عطا من انفسهم د دې ځان نه نبی پیغمبر د خپل نفس نه زیات خیر خالصه وازواجه هم ماتهم دا پیغمبر بیا نه اساس ګورمندی دی پایزته او په پا حرمت کې پردا کینه پردا کې وړاندې نو د بیا نو پردا را مو څه نه مخته نو د اړین حرمت او عزت ته ګور د پیغمبر بیا نه دا دا نه مند نه نکاو سره نکه ګټو علما خدای دا پیغمبر بی بیا نه په امه تعال انګری او بنیادی توګه دي خاص نه چې دا په الله نشي ذکر پیغمبر دا بي بي پرې خودنه زبې وکم رقابت ور سره نشي پیغمبر سره کله یو امتي پزړه کې رقابت ته پیغمبر سره کدي کافر کی گی. یا سړکه اداره شي کله دا پیغمبر وفات شو نه زبې بي بي وکم نو دا پیغمبر دا وفات ارزم لارل دا دا, دا کوفر دي ندیو جن نه پیغمبر مال میراث کیږي نه پیغمبر د ټول امت یو روحاني بلاری نه هغه چې سزمه کپات شي یا سې فاطمه چې دا د ټول امت تفارق میراث ني فاطمی بیبی د ابو بکر صاحب نه میراث وغسته او حضرت عباس فاطمی بیبی نیمه کې دا او د عباس به تروب اخی داګه کې دا اوسه د بیبیانو ابو بکر صدیق امام د حضور پاک پټنه ورېدل چې پیغمبر مال میراث کیږي نه د ټول امت د پاره دا غ بویان بی به د خپل ضرورت مطابق علی دی عليزه کاغه دا غ په نکاح کې بند نه استي دیویان بی وادني شي کوله نو دا داسی لکه پای تد کې نه نو چې کومه پوریاغي جم دی وي ناغه به داغي مال د خپل ضرورت مطابق فری بافي بد ټول متفار وقف وی تعالی نشم در کوله نو ان نبي اولا بالمؤمنين پیغمبر زیات نذیري مسلمانانو ته زیات خير خوا مسلمانانو په حق کې من انفسهم د بی دزان نه هم, هم, هم او بی ازواجهم مهاتهم او بیب्याने دا مهند د امهت اوس یو بی سوال راځي چې د بیب्याने دا امهت مهند شي نه امهت ټولونه شو هم بهफार یو سړی د بلوار شو ځکه چې ټول مون په یو مور کې شری شو نو خله بینه میراث مسله دي دا میراث کې نسبی رښتې موثبر دي او د پیغمبر بیبیا نه عاده عزت او د احترام په شکل مې نه دي فردمتی دا او ولول راځي بعدهم اوله به بعد اورشتدارم نزدې دي بعض بعضه بعضه ته او په کتاب الله د خپل قانون کې میراث په خپل رشتہ دار و من المؤمنین والمهاجرین د باقی مومنان او مهاجران او مؤمنان دل مراد دلتان سوار دي دا باقی انصار او مهاجرین خپل رشتہ دار مخکې دي پیغمبر علیہ السلام چې هجرت وکړو نو تول خلک مسلمانانو نو نو او مهاجر به ورکو نه به د یو بل میراث موړو نو چې به عام اسلام خور شو او نسبي خلک مسلمانان شو وی هغه میراث چې پاره په پا هجرت باندې بناو هغه ختم او سپنا سب باندې بنافي وکړ ټول مسلمانان روی رشتہ داران بعضی نږدې دي بعضه نه میراث او داښکام په حق کی کتاب الله رفضه په قانون کې من المؤمنین د باقی مؤمنانو د مهاجرین إلا ان تفعلوا الى اولیايكم معروفا مگر ککوي خپل دوستانو سره سره خیګنا تا سره مهاجر رورو هغه له وصیت کې چې زما په مال کې د لدمره ورکه وصیت لري مسی میسی سي دی یا په جن ولستف ورکه نو را ټیکتا میراث نشتا میراث په سب بنان انا سبیر اشتا چی مسلمانی دا پاکی زلوزه ایلا انتا فعلو مگر که که ایلا اولیائی کم خپلو دوستان و سرا معروفا سخی گره نو کولیشی سا ده کانا ذالک پل کتای مستورا دا د خده پا قانون کلی کلی دي ده و من النبیی نمی ساقا حل. محکی خده حضور پاک تاوی گوری کاتران و منافقان و مشورو پس ایلا نشه د ضور پاکته تا او د ټولو پې غمبرران ده د غشتې دی چې خپل د دعوت او د د سالت او د پی غمبرې کارمه او ز به د مسلمانانونه تپوس کوم چې تاسو د خپل پ غمبر څومره خبره من ل دا ده داې د ټولو پ غمبرانونه وادهغشتې ده د خل ځان تهیا د کپې غمبه هغه وخت چې مونږ غشتې او منن نهبي نه میسا هم د ټولو پې غمبرانونه یحت تې پهله میروخت ک اغشتت دی. وامن کاطان ما رشته د خصوصا وامن نوح و نوح علی السلام او د ابراهیم او د موسی او د عیسی ابن مریم نا دین امداه نا رشته او صرف عهدم نو واخذنا منهم ميثاقا غلیظا مخفوقه اهدم ته رشته هغه د پیغمبري او رسالت کار په پوره ک ملګ ماون ذلیلک من رب تاسب خپل کار کوي دا چا پروا د دین په حق کومدا چې مشوراو کوسې ده دین په معاملکې دنیوي خبرې جدا دي دنیا په خبرو کې سړی هرڅه سره مشورې کولی شي خو د دین په خبرو کې بغیر د مسلمان نه بل څا سره مشوره نشته یا سلام صادقین ان صدقهم ته پوسب کوي خدای پاک د پیغمبر احمد پر د رشتونو خلقونه د دې د رشتیا په بارکه رشتونه پیغمبران دی او د دې رشتونه دعوت او تبلیغ دی او او د دعوت او د تبلیغ په بارکی تپوس کی گی و ادلال کافیرین عذاب علیمہ او دغیلوی خودی بے منکرانو لعذاب در ناک تیار کرو گئی او او خبری چچانی من اللی عغیلہ میں بے عذاب تیار کرو گئی و سل اللہ و تبارک و حکومت الحمدللہ رب العالمین والسلام و علی سید الانبیار والمرسلین و علی علیہ الطیبین و قدی ته تیر رکو په اخر کې داو چې خدای پاک د پیغمبرانو نو ادا رشته تو خصوصا د حضور پاک نه چې تخپل بیان او تبلیغ او دعوته او د دین کار کا تا سن مدد دي مبارک تخوص کیږي او مومنانو ته د اړید تابعداري حکومت قديس الچلک خدای پاک او غذات اشاره کوي او د حضور پاک حکم چې چا منلې و د اړی صفات کوي او چې چا پکی ټگی کړي و د اړی بیان کوي دا یو غذا غزا ده اسلام په تاریخ کې او قرآن شریف ټول سیز نه بیانای نه اغه سیس نه بیانای لګ لګ ځای چې کوم دې براتي او د هدايت ور سره تعلق حضور په چې مدینه منوره ته تشریف راوړ نو کافہ مسره د جنگونو سلسله شوروشه نو په دیم کال دا بدر جنگ شیو بدریم کال لوح جنگ شیو سلورم یو بل وړو کی جنگ شیوه یته بدر صغرا و پا پنزم کال جنگ خندق شو چاگه تا جنگ احزاب مو یو جنگ خندق فران شریف که دا صورت پا دا دا دا دا جهاد نوم دیوره لصورت الاحزاب حاکم دینه منوری تلاڑا خدا پاک دیتا ثبوت لیکی نده او غر فاتا پنز جماعت دون دی دا غیو جماعت نوم دی مسجد الفتح او مسجد الاحزاب حضور پاک مده ځای کی او خیمه دا غد غزه او سلور پند جمعتون دي دا د باد صحابه په نمونه جوړ دي چې دا غزي کې خيمه د صحابه و کړه هغه زنده یادګار 발 تکینه ها جان ورزي مساجد 55 د دې مختصره قصدا چې يهوديان په مدینه منو ورکه غي ته بنی بن نذیر وي نا غي او ټګي کړي و حضور په 5 سره مخه حضور پاک دے و په پا کې کی ورگلے ہوئے سیب دے را خرد تدل تکینہ ضدری صحابہ دے او را او کې د دسالا اکڑا چی حضور پاک را د دے خلا سرا ناست خلا تبو غروخی جو گٹو پیرو غروخ خدای پاک حضور پاک ته خبر را لگا خدا غزین را را گئی او بے اگیر اگی وطن نوخ کر ندا اگی یوم شروح و یہی ابن اختب تا خیبر تا تختی دلو ا خو یې مې مخاطب د جهان شیطان او يهودي او ماندار او شاعرم نمکه کافرانو په سنار مې چیرې زګوري نوی دیندار او نوی پیغمبر راغې زمونږه پاکه خیر نشته او تاسو ټول وبته فق د ختم کچې د مسلمان نام او نشان ختم شي حضرت ابو سفیان ته وای هغه ورته لیکه تاع صحمزه مونږ دین ته غلط وای دغه مو خمو شریکان میناستا سدین دا غینه خره ویخه چې مونږ بوزې نومون سرورده بیت الله شریف کی موه هدا کسا او کسه کسان الله والا د يهوديان بو تلیدوم بیت الله شریف تلید او قریش عمر سره تلید او خصمون یې وقول چې مونږ به د حضور په خلاف طول یو کیږي دا دغه ختم به حوی ابن اختب یو بالقام و بنیغتفان بیورتوی جنگجو قبائلو مشرقی طرف علاقه دا دا مدینه منواره ال تلار اغیت ام بی بیمونگ با دا خپل خیبر دا علاقینی می قجور تاسول درکو خو طول ازه یوزه بشو دا کافران دا مکیم دیو تاسوب هم شه نو ټول با دا حضور پاک بنیادو باسود مسلمانان دا منصوبه دا شیطان جوړه نو, نو, نو د 1200 او د 1500 او پورې کافرانو یا دي له مختلفو قومونو د اسلامي مکرمینو را روان شو د ابو سفیان په قيادت دریسه خو سره سونو او یو هزار او همدغه جامع سامان جنگ پورا سامان ا د مکینه چرادل پلار د قومونو او دا د ټولې ځان سره کړل اچې جن دين رواني به خلق د مزيده فارم زين دي راځي سم زمون مال نغره ما غمرانن او بنی غفان عمران بنی غفان دا خود په لمن کې رال د مشرک جانب نه مدلته او پردي وادي تحقيق ورته وي دا مکی کافران د جنوب د طرف رالن پدا اخفق نو خدای پاک داغي منظر بیانې دا مسلمانانو باندې صح حالت چې وزور پاک خبر شو زري صحابرا جمع سبا کو دغه میداني جام وو به مون ټول سمرا کساني ندرې زره نفر په مدينه منوره کې ا موقابل کې د لس زره نه 1500 زره پورې ا دې حیرانو سلمان فارسي سه په مدينه منوره کې په سه ایران کې بدات تاریخ وا چې دشمن بډېر او مونږ بلګو مونږ بازار نه خندق په چاپیا نديفاعي جنگ به اختیار بس دشمن وطن شو له به تاسو حضور پاکه ډیره داغه په مشوره راځکړه نن ته وډو کې غار دی وخت چې سړی زیږی ته جبل شیفین وای دا غزا نه حضور پاک د خنتک کیرخه په خپل اوخ دا سرا وسط له شمالي طرف ته او د جبل سلعه دا غار چې دی ټوپی په ولاړ دی دا غي مغربي جانب ته را درینی میله تقریبا او صحاباو تیوی بس خندق شورو که لس لس کسان یوه یوه لکه او سلوه سلوه گزه خندقی په مقررد که تقریبا پینزه پینزه گزه پلنه و پینزه پینزه گزه جوار چه انسان تراختی نیشی یا تیتوبتی نیشی واره اولم شو حضور پاک پک پک شامل شو راغانه شورو کداسه د قوس په شکل لا شمالي مغربي جانبود مدینه منوره دی باقي طرفونو تکا تکانی زکه مکه د پاغه فوج نشراخته هم په دغه طرف جوړ راخته دي شو په چ یک دم په موږ سو کراخته نشي کداسه په ګټو کې یو یو تد وسړي ورژن راغي سره مقابله وکول شي خو چې قوس لاراب ی دم را باندې د لوی فوج را نش نو هغه لار هغه طرف چې پاغه ټول فوج راتلی ته خندق دا مرورا سیدل داو خود سر پیوزی دا غیت جرف کوئی تور یوزی شو آغم رو را سیدل دام را سیدل حیران شو چی داس چل دا طریقه دا جنگ غیقی دل نم خضور پاک پل خاندانو بی بیانی دا داو خود سر قلاوه غیت راوست دلی او پاک پل خندق شور که اوز دا اتفاق داو دا دا زلقه دیمیاشت داو سخت یخنی و مدینه منوارکی التيو صلوي فرزي حوا <خواهر> رازي يخه انت <التاو> ور <ورتار> 40 يات <باينيات> وش سخت يخه سخت يخنيدا لو دا او دلي دشمن يار را او دا داس دشمن يار را چې په دین يې تر رواني چې دا دلي ختمو بالکل نه ختمولو په يې تراره سلمان فارسي څخه کوم اړه لا نموخه ته یو غټه پکې رااله د خندق نشان حیران شو یو غټه وا ورته قدرت شان ته ګوره په دې ټول خندق کې غټ نه راغله کله غرونه دي حضور پاک ته کوم نه وړه کړو دیمر ګروویر دنت په دانه خبره بدله خدا سي پترس کو به بدلوش به نه چی حضور پاک ته کوم کر خواله دا غین فرق نه نشو نو حضوره پاک لور را غاهم حمدک غرامو قربان کړه ها صحابی وي خیته او ولې ټول د خور نړنه خورې روچته له ای بورته ته مکه وینا دا براشي په حدیث وی سید زمون کو حمدک یو وی اعلان غراو خاطر یو خز در زم چواره راي چاسره دین تریه هغه ته وښه بسم الله وی, وی تمت کلمه ربک ګړو شو چې ویواله نیمه یې یوه جدا شو او یو وړانده حضور پاک قسم دی ما ماته د یمن بنگلې خدای پاکو فضل دا زموه امه مت فاته کوي به وي تم مت کلم تر ربک صدق ما الله به غزار ورک به جدا شو به وړانده شو بسل کیوه به ماته د خدای خدا پاک د شام محلات او فضل څه دا زم ما د امت کی دریم ځله غزار ورځ مارې شو تمت کلمه ربک صفه معادله الله نه مبدل کلماته او سميع العليم چې شرطه ګلارګه د لراشیه دیوال یا سخزه دا یاد چې واه خدای پاک باندې ور معنی به یې قسم د خدای پاک د کسر آمدائن دارالحلافه د یرا به دا به بنګلی سپینه بنګلی ما تخلي خدلې صدا و زم ما امت کی دیکھ منافقانو بخندل وی دلتا دا دوڑای درک نلگی او یارا پیتم ردا چی طول رپی د خلک او دیمونتا دا یمن او دا مدین او د شام خبری که انتو خیبی کون منافقانم پا دیگیو واسی د ها شامل دا پار شاملو خندق شپک رزی کی تایار شو درینی ملا سمرو لی کار دریو زارو نفارو درو زاروش په راز ورتانم کله په پکیتلم راتلم کورته په پکیال الحانات به معلوم کو د ډوډې دوت و درې درې ورځې ډوډې فارق نو ذکر پلاغي دراتونو چې محکم خندق کو بس لکه بخاری شریف کې حدیث کې واقعې د جابر سره جابر سره وی خندق محکو یخې اخني او ټول رب یو یارا دا بل یخنی دا بل ډوډې نشته په حضور پاک ته چې موخه تر تک زیړو نډیر تکلیف نه میما قربان ز کوور تلځه دې خزانه لاسه په اجازه یو یو دوتو به ماره ورته لاړه خزې توای په حضور پاک میں په داسه جاو جاو شکل لیدنه نه په داسه وره چې بالکل نمازړه چې په بالکل صبر پات نشو سکور سشتہ چې ځواله یو په ورپښه شت درې سي نه ورپښه اوسه دغه ما ورته دزر او یو وړو کی چیرلوکی هغه میزر اعلان نه هغه هغه وړو میشن کړه لاوچانه کړه کې کې او دا هغه د خپل پی پورې ما د چیرلوکی سره برابر کو په ټو می باندې هما ورته اورم باندې ما باند. ورته حضور پاک پسه ما ته ویه مشره مو خیان می ګوره نه چټول خلکو ته اعتراض هم نشره مه پاک تبه غلی وی چې ته زان سارا چه سه مناسب گانه یو او زغی خندق دارا کئی جا بیر سی برای خوربان دخشان من کرلی گوڑو دور بوشو دی پاکڑی دیو چیر لکی مرار کرا تو چه سه مناسب گانه زان سر یو نیم راو دوی دا خودیر شیر خیر وی یل خندق والا ورازه جا دید دعوت تاام کرد ایسی ایسی ایسی ایسی را بخاري شرکلان طول لا روان شو دیت زاما منشی را روان شو دیت مخیط آرائی خصی طوی حضور پاک طول خلق را روان شو هاور تپاقا شو بیکا بیکا شو. ما خوبنا نبیلو جی امون شرکل حضور پاک تا دی علبین ری یو اغتبیو جی, اغتب جی دمران په هزار ستاسو کار دوم د رپارت